Аудіокниги українською від студії «Калідор». «Срібний трон» Четверта частина «Хронік Нарні» Розділ одинадцятий Коли подали страви, а це були пироги із голубиним м'ясом, шинка, салат, тістечка, усі присунули стільці до столу та приступили до трапези. А лицар продовжив свою розповідь. «Зрозумійте, друзі, я зовсім не знаю, хто я і звідки потрапив у темне королівство. Скільки себе пам'ятаю, я завжди жив при дворі цієї чудової, найчудовішої із королев. Мені здається, що вона врятувала мене від якогось лихого чародійства» і привела сюди із безмірної милости. «Жаб'ячо лапко! Любий, друже, твій кубок порожній. Дозволь, я його наповню». «Так от, про що це я?» «Що королева врятувала вас від чародійства», – нагадала Джил. «Ага, а вже ж! Королева врятувала мене від чародійства. Мені здається, що так воно й було, адже навіть тепер я буваю схильний до нападів, і ніхто, окрім неї, не може звільнити мене від них. Щоночі настає година, коли мій розум найжахливішим чином змінюється, а слідом за розумом і моє тіло, тому що спершу я стаю надзвичайно буйним, і якщо я не прив'язаний, то накинувся б навіть на найдорожчих друзів і занапастив би їх. А слідом за цим я перетворююсь на подобу величезного Змія, неситого лютого безпощадного. Добродію, будьте такі люб'язні, візьміть цей шматок пирога, благаю вас. Сам я цього зрозуміло не бачу, але так мені розповідають, і поза всяким сумнівом це правда, бо моя пані каже мені те ж саме. Сам я нічого про це жодним чином не знаю, тому що коли приходить моя година, я прокидаюся, забувши про цей мерзенний напад. Прокидаюся у міцному тілі, здоровому розумі, тільки дещо стомлений. Мила дівчинко, скуштуйте, будь ласка, медяників, ну хоча б один. Їх мені доставили із варварської південної землі на самому краю світу. Е, про що це я? Ага, а тепер її королівська величність завдяки своєму мистецтву дізналися, що я звільнюся від закляття тоді, коли вона зробить мене королем якоїсь країни у білому світі і покладе її корону мені на голову. Країна вже вибрана, як і місце виходу на поверхню. Землюки невпинно працюють і вдень, і вночі підкопуючись під цю країну. І на сьогодні вони прорили хід так далеко і так високо, що залишилося прорити тільки зо два десятки кроків до самої трави якою ходять жителі тієї країни у верхньому білому світі Чекати лишилося небагато Сама, пані, сьогодні на будівництві І я збираюся відіслати їй звістку Коли ж тонка перетинка, яка відділяє мене від мого королівства Буде пробита Я з її ім'ям на вустах, у чорних обладунках Кинуся вперед із тисячою землюків, як сніг на голову я впаду на ворогів, знищу їх ватажків, заволодію їх фортецями і, поза всяким сумнівом, стану їх законним володарем за одну добу. А чи не надто сувору участь ви їм приготували? – не стримався Бяклі. До чого ж ти тямущий, отроче? – вигукнув лицар. Клянуся честю, мені не спадало це на думку. Однак... «Ти, певно, маєш рацію». На якусь коротку, найкоротшу мить затьмарилося його обличчя, але враз проясніло, і він знову вибухнув сміхом. ха ха, -ха. Але що це ми все пропогане та пропогане? Досить сумувати! Ви лише уявіть собі, як ці там на горі поспішають у своїх справах і ні сном, ні духом не відають, що під їх мирними полями і відлогами Варто лишень копнути, <хи> причаїлася величезна армія, яка тільки й чекає на сигнал, аби вдарити них із-під землі, мов тисячі гейзерів. А вони <хи> навіть не підозрюють. Та від спогаду про це вони самі порвуть боки із реготу. Потім, коли буде вже пізно. Не бачу нічого смішного, спалахнула Джил. Упевнена, ви станете злостивим тираном і деспотом. «Та і з чого ви взяли?» – здивувався лицар, далі посміхаючись. Він поплескав її по голові якось зовсім неподоброму. «Може, маленька паночка досвідчена у великій політиці? Вам немає чого лякатися, пані. Коли я стану правити цією країною, то буду у всьому радитися з моєю пані, яка стане моєю королевою». Її слово буде для мене законом навіть тоді, коли моє слово буде законом для людей, яких ми підкоримо. Там, звідки я сюди потрапила, дошкульно зауважила Джил, відчуваючи, що її неприянськ до принца зростає з кожною хвилиною, чоловіків, якими попихають їхні дружини, ніхто не поважає. Їх називають слиньками і нікчемами. Коли... У панночки з'явиться власний чоловік, вона буде дивитися на речі зовсім інакше. Я запевняю, сказав лицар, вочевидь, вважаючи це дуже кумедним. Та моя пані, то зовсім інша справа. Я не аби як радий жити за її вказівкою. Вона вже врятувала мене від тисячі напастей. Жодна мати не дбає стільки про свою дитину, як її королівська величність дбають про мене. Ось, наприклад, при всіх своїх справах і клопотах вона виїжджає зі мною у білий світ, аби мої очі звикали до світла сонця. У такому випадку я повинен виїздити в обладунках із опущеним заборолом, щоб ніхто не бачив мого обличчя, і я не повинен ні з ким розмовляти. Тому що завдяки своєму чарівному мистецтву вона дізналася, що коли таке станеться, то мені ніколи не позбутися злих чар. «Ну хіба ця пані не гідна всілякого приклоніння?» «Та і справді вже, пані, схоже, хоч куди», сказав Трясогус із такою інтонацією, що в ці слова вкладався протилежний зміст. До кінця вечері було ще далеко, а теревені принца всім уже приїлися. Трясогус усе думав. «Треба б дізнатися, як у нас справді гру затіяла відьма із цим простаком!» Біаклі думав інше. Він без сумніву, велика дитина, цей принц, раз причепився до її спідниці. Точніше, він просто бовдур. А ось Джил думала іще інакше. Він такий самовдоволений дурень, яких світ не бачив. До того ж, закоханий у самого себе свинтус. Та після вечері настрій лицаря змінився. Більше він не сміявся. «Друзі», – звернувся він, – «ось-ось настане моя година. Мені соромно, що ви побачите, і все ж я боюся залишатися сам. Скоро прийдуть мене прив'язати он до того крісла. Однак, на жаль, це сумна необхідність, тому що, судячи із розповідей, у божевіллі я страшний, ламаю все, що потрапить під руку. Послухайте, сказав бяклі. Певна річ, мені страшно шкода, що ви зачаровані, але скажіть що буде з нами, коли прийдуть вас прив'язати? Адже нас збиралися відправити у темницю, а нам не дуже до вподоби всі ці темні місця. Краще б ми лишилися тут, поки вам не стане ліпше. Будь ласка, а що? Слушна думка, погодився лицар, так уже склалося, що в мою недобру годину зі мною ніхто не наважується залишатися, окрім, зрозуміло, самої королеви. Вона так піклується про мою честь, що не потерпить, аби сторонні вуха почули, яку нісенітницю я верзу у нападі безумства. Тож переконати тролів, які прислуговують мені, буде нелегко, але я спробую». «Ось, мені здається, я вже чую їхні тихі кроки на сходах. Ідіть у ці двері, вони ведуть до інших моїх палат. Залишайтеся там і чекайте. Коли мене розв'яжуть, я прийду по вас. Або, якщо побажаєте, повертайтеся і сідайте поруч зі мною». Троє мандрівців пройшли туди, куди він їм вказав, і вийшли з палати через двері, які відчиненими вони іще не бачили. І ці двері вели, приємно було відзначити, не у темряву, а в добре освітлений коридор. Прочиняючи різні двері, вони знайшли за одними воду, аби вмитися, а це їм було конче потрібно, і навіть зеркало. «А він не запропонував нам перед вечерею помити руки, га?» – обурилася Джил, вмиваючи своє личко закоханий егоїст!» «Що робитимемо? Повернемося до принца і подивимося надію чарів, чи залишимося тут?» – запитав Бяклі. «Я за те, аби залишитися», – сказала Джил. «Вже краще такого не бачити». Та водночас її брала цікавість. «Ні, треба повернутися», – заперечив Трясогус. «Ми зможемо дещо дізнатися». А нам потрібно знати якомога більше. Не здивуюся, якщо ця королева і справді відьма, і нам ворог. А ці землюки тільки на нас побачать. Коротше, від них нічого доброго чекати не доводиться. Тут як ніде нам загрожують брехня, небезпека, зрада і чаклонство. Тому маємо бути на поготові». Вони повернулися і тихенько прочинили двері. «Усе гаразд!» – прошепотів Бяклі, даючи знати, що ніяких землюків немає. Тоді вони увійшли до зали, де раніше вечеряли. Тепер парадні двері були зачинені, і їх приховував полог, крізь який вони увійшли першого разу. Лицар сидів на чудернацькому срібному троні, Прив'язаний у багатьох місцях – за коліна, за щиколотки, за лікті, а також були прив'язані зап'ястки рук і тулуб. На лобі у нього виступив Піт, а обличчя скривила мука. «Заходьте, друзі!» – звернувся він, коли побачив, хто прийшов. «Напад іще не почався, і прошу не шуміти!» Я сказав цьому допитливому, настирливому камергеру, що ви вже спите, а зараз, ой, я відчуваю, напад уже наближається. Швидше, слухайте, поки я ще володію собою. Коли мене охопить напад, дуже навіть ймовірно, що я почну вас просити, благати, заклинати, навіть погрожувати, просити вас розслабити мої пута. «Кажуть, що зазвичай так і буває зі мною. Я можу звертатися до вас, молити усім найсвятішим. Я можу залякувати вас найстрашнішими і найжахливішими речами. Але не слухайте мене. Будьте глухими до моїх благань. Не дайте розжалобити ваші серця. Нехай вони будуть як камінь. Тому що поки я пов'язаний, я не страшний». «Але варто мені розплутатися і встати, і тоді спершу я впаду у безумство, а далі...» Він здригнувся. «Перетворюся на огидного змія». «Вам нічого боятися, ми вас не розв'яжемо», – заспокоїв його трясогус. «Нам не хотілося би потрапити під руку безумцю і тим паче під пащу змію». «Ми теж не станемо розв'язувати. Вам немає чого боятися», – запевнили Б'яклі і Джил. «І все ж», – шепнув Трясогус, – «не будемо ми настільки самовпевнені. Нам з вами теж не можна розслаблятися. Знаєте, ми вже багато чого прогавили, і я не здивуюся, що як тільки у нього почнеться напад, він може вдатися до хитрощів». Скажіть, ми ж можемо покладатися одне на одного. Отже, друзі, щоб він не говорив, ніхто із нас пальцем не торкнеться до цих мотузок. Щоб він не говорив. Обіцяємо. Звичайно так, вигукнув Бяклі. Ніщо на світі не змусить мене передумати, щоб він не сказав і не зробив, присягнулася Джил. здається, – «Почалося!» – перебив її трясогус. Лицар застогнав. Обличчя його побіліло, як стіна. Він став звиватися і корчитися. І тут Джил, чи то з жалю, а може іще з якої причини, подумала, що принц тепер не такий неприємний, як раніше. а – стогнав він. «Я в полоні злого чаклунства!» Потрапив у павутину чарів, важких, крижаних, липучих, похований заживо, затягнутий силою до цього склепу у суцільний морок. Скільки років я у цьому підземеллі? Десять? А може сто? Чи тисячу? Навколо мене не люди, а якісь слимаки, хробаки, нікчеми повзучі. О, згляньтеся з мене, розв'яжіть назад». «Хочу додому, на волю! Хочу побачити небо! Хочу відчути подих вітру! Був там один невеличкий ставок. Заглянеш у нього і бачиш, немов у дзеркалі стоять перекинуті дерева, зелені-зелені, а над ними небо таке блакитне. Я хочу побачити небо!» Усе це він говорив тихо, а потім відкрив очі. Зупинив погляд на дітях і голосно та виразно сказав «Швидше, я тепер при здоровому глузді, я нормальний, я ночами стаю нормальним. Ах, якби я міг відірватися від цього зачарованого крісла, тоді би чари більше мені не погрожували, я знову став би нормальною людиною. Та кожну ніч мене прив'язують до цього трону, і щоночі… Я втрачаю шанс звільнитися. Але ж ви не вороги мені, і я не ваш бранець. Розріжте мотузки швидше. Ні-ні, спокійно, попередив дітей Трясогус. Прошу вас, послухайте мене, промовляв лицар, намагаючись зберегти спокій. Вам, мабуть, сказали, що я встану з цього крісла і перетворюся на змія. Бачу з ваших обличчя що саме так. «Так от це неправда! Саме вночі я у здоровому розумі, а весь інший час зачарований! Ви ж не землюки і не чеклуни! Ви не відьми! Чому ви на їх боці? Будьте великодушні! Зруйнуйте мої пута!» «Тримайтеся! Спокійно! Тримайтеся!» – говорили вмовляючи одне одного мандрівники. «Та у вас не серця, а камінь!» – вигукнув лицар. «Вірте мені! Перед вами нещасний, який випробував муки і страждання, чи не більше, ніж здатний витримати серце будь-якої людини? Що я вам зробив поганого, якщо ви на боці моїх ворогів і моїх лиходіїв мучителів? Не гайте часу! Ви можете врятувати мене, але мене оця година, і я знову перетворюся на безумця іграшку, на кімнатне цуценя!» Та ні, швидше на пішака, на знаряддя у руках найпідліших чаклунів, які будь-коли замишляли підступи проти людей. І саме сьогодні вперше за весь час чаклунки немає. Позбавте мене цієї можливості, іншого разу може й не бути. До чого ж все це жахливо? Даремно ми не пішли на початку цього нападу, сказала Джил. «Терпіння!» – промовив Трясогус. Тепер в'язень зірвався на крик. «Відпустіть мене, кажу я вам! Дайте мені меч! Мій меч! Як тільки звільнюся, я помщуся землюкам! Вони тисячі років у Підляндії згадуватимуть мене!» «Ну ось, як він і казав, починається безумство», – зауважив Бяклі. «Сподіваюсь, ці зав'язки не підведуть». «Ні, не повинні», – підтвердив Трясогус. «Звільнись він, і сила його подвоїлася б. А я не дуже вправний у поводженні з мечем. Не здивуюся, якщо він впорається із нами обома, і тоді пол доведеться битися зі змієм сам на сам». Тепер бранець напружився, і мотузки врізалися йому в руки й ноги. «Бережіться!» Водночас благав і погрожував він «Стережіться! Якось раз я розірвав пута, але того разу тут була чаклунка Сьогодні її немає, і вона вам не допоможе Звільніть мене, і я вам друг, інакше я ваш лютий ворог Хитрує він, чи каже правду?» – запитав трясогус «Востаннє! Востаннє!» – благав принц Заклинаю вас, звільніть мене в ім'я любові або страху. Я закликаю вас ясними небесами білого світу. Я заклинаю вас в ім'я Великого Лева Аслана. Я звинувачую вас. Ой, зойкнули всі троє мандрівників, наче йому всім разом стало боляче. Це знак, заявив Трясогус Так, це схоже на четвертий знак. Б'яклі був обережнішим. «Ой, а що ми повинні робити?» – запитала Джил. Питання поставило їх в глухий кут. Навіщо було обіцяти одне одному, що вони ні за що не звільнять лицаря, якщо тепер вони повинні це зробити? Варто було йому лишень згадати ім'я того, хто означає для них так багато. А з іншого боку, навіщо було вчити знаки, Якщо вони не збираються їх дотримуватися І все ж, чи мав Аслан на увазі, що вони повинні розв'язати будь-що Навіть безумця, який буде заклинати його іменем А може це випадковий збіг А що, коли королева Підляндії все знала про знаки І змусила лицаря вивчити їх для того, аби заманити їх у пастку Ну а якщо це справжній знак Три знаки вони вже прогавили і прогавити четвертий ніяк не можна. «О, якби нам дано було знати!» – вигукнула Джил. «Мені здається, ми знаємо!» – заперечив їй простоквак. «Ти що, вважаєш, що слід його розв'язати?» – перепитав Б'яклі. «Щодо цього не знаю!» – відповів Трясогус. «Бачиш, но, Аслан не сказав, Паул, що станеться потім». Він сказав тільки, що треба робити. Не здивуюся, якщо цей лицар, як тільки звільниться з крісла, принесе нам смерть. Але це нічого не означає. Ми повинні слідувати знакам. Очі у всіх зволожилися. Мить була огидна. Добре, раптом зважилася Джил. Давайте швидше. Прощайте. Вони всі... Прощаючись, потиснули одне одному руки, а лицар уже кричав страшним голосом. «Давай, Бяклі!» – скомандував Трясогус, і вони із Бяклі оголили мечі. «В ім'я Аслана!» – крикнули вони, і взялися рубати мотузки одну за одною. І як тільки лицар звільнився, він одним стрибком перелетів залу, вхопив свій меч, який у нього забрали і лишили на столі, і видобув спіхов. Спочатку ти. вигукнув він і з цим криком вдарив мечем по срібному троні. Видно, гарний був меч. Він трощив срібло, як потерть. Не минуло й хвилини, а від трону лишилося тільки декілька кривих гнутих уламків, які блищали на підлозі. Потім пролунав, наче гуркіт грому, уламки спалахнули і довкола рознісся сильний сморід. «Згинь зле знаряддя чаклунства!» – промовив принц. Тут він повернувся і поглянув на своїх рятівників. Щось неприємне, що дратувало їх у його обличчі, зникло. «Що це?» – вигукнув він, глянувши на трясогуза. «Невже я бачу перед собою простоквака? Живого? Справжнього простоквака із Нарнії?» «Ага, отже ви таки чули про Нарнію?» «А що, я хіба про неї забував?» – запитав лицар. «Просто я був зачарований, але тепер чари спали. І повірте, Нарнія для мене не порожній звук, адже я Ріліан, принц Нарнії, а великий король Каспіан – мій батько». «Ваша королівська високість», – сказав Трясогус, припадаючи на одне коліно. Діти наслідували його приклад. «Ми прибули сюди з єдиною метою – віднайти вас!» «А ви?» «Ви, мої рятівники, хто ви?» – звернувся принц до дітей. «Нас послав із іншого світу сам Аслан», – сказав Бяклі. «Я – Юстас. Це я плавав із вашим батьком на край світу. А це джил. «Я перед вами всіма у неоплатному боргу», – сказав принц Рілян. «Але скажіть, як мій батько? Чи живий він?» «Пане, він відплив на схід іще до того, як ми покинули Нарнію», – повідомив Трясогус. «Але ваша королівська високосте, врахуйте, король дуже старий, і я боюся, якби його величність не вмерла під час плавання». Ви кажете, що він старий? А скільки часу я пробував владі чаклонки? Більше десяти років минуло від того, як ваша високість загубилася у лісах на півночі Нарнії. «Десять років?» – жахнувся принц, проводячи долонями по обличчю, немов стираючи порохняву минулого. «А вже ж! Як неважко повірити...» Мабуть, так воно і є. Тепер, коли я став самим собою, я пам'ятаю всі ті роки, коли був зачарований, хоча, коли був зачарований, я не міг пригадати навіть, хто я. Ну а тепер, любі друзі, стривайте. Мені здається, я чую їхні кроки на сходах. Ну хіба не діють на нерви ці тихі кроки, хлопчику? Замкни двері на ключ Але ні, стривайте Є інша, краща думка Я перехитрю цих землюків О, аслане, пошли мені розум Робіть усе, як я накажу Він рішуче підійшов до дверей І прочинив їх Ось і завершився черговий розділ Чудової книги «Срібний трон» Із циклу Хроніки Нарнії. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали його разом зі мною. Щиро сподіваюся, що вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі та не забудьте про вподобайки. Ну а ми з вами почуємось обов'язково в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь на середині.